Luați seama la voi înși vă că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine spre lor. Și mai întâi, Evanghelia trebuie să se propovăduiască la toate neamurile, iar când vă vor, ad... vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, ci să vorbiți ceea ce se va da vouă în ceasul acela, căci nu voi sunteți cei ce care veți vorbi și Duhul Sfânt, și va da frate pe frate la moarte și tată pe copil, și copiii se vor răzvăti împotriva părinților și îi vor ucide, și veți fi urâst de Toți pentru numele meu, iar Cel ce va răda până la urmă acela se va mântui. Iar când veți vedea urciunea Pustiirii Stându unde nu se cuvine, și necidește să înțeleagă atunci cei ce vor fi în iudeea să fugă în munți,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 Iată, dinainte v-am spus voi toate, ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor plătina. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nor cu putere multă și cu slavă și atunci îl va trimite pe îngeri și va aduna pe aleși săi din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului.